Mens lief ek is lief vir jou. Maandag middag om 5 sam met Kori. Goeiemiddag en hertelijke welkom by my program, Menslief, ek is die vir jou. Maandag en vrijdag middag om 5 van ons kyk na self-help hoe mens meer positief te maak en hoe om goed te voel oor jouself. Baie dankie vir Jolanda vir Oogend vir Nies, bietsie wat ingestand vir Kathy, met Kario Leid, en vir Arlene, wat ons so heerlik vermaak het, met haar heerlijke muziekprogram, op Vrijdag en Mera, Tjada tyd. En natuurlijk is ek vandag hieso met my menslief, ek is lief vir jou, maar voort ons verder gaan met menslief, kom ons speel eers een liekie, en ek het op die draaitofel een heerlijke klomp, heerlijke muziek saamgebring, maar eers gaan ek vir ons Christina Perrie se 1000 uur speel. Hier kom Christina Perrie, geniet om! Christina permit a thousand years vind al my beste godes het ek drome en drome het jy 'n droom het jy 'n droom wat jy kan sien besoms waar te word het jy nie 'n droom nie as jy nie 'n droom het nie kry jy daai drome maak daai drome bymekaar in 'n lewe en streef na jou drome eerste energie ja, is jy natuurlik jy Kan jou drome waar maak? Daar is vrouwe wat berge uitlim, lande regeer en miljoene rande se begroting santeer. Dan is daar die rest van ons. Maar jy kan sukses behal. Jy wens, jy was so maars jou vriendin, of so een goeie spreker so jou collega. Dink mooi. Is die verhouding wat jou terughoud? of taak een gebrek aan selfvertrouwe. Misschien koort jy een bieke geld om iets aan die gang te kry, of moendlik is jy een uitstader. Eer as jy weet wat rechtig verhoed dat jy jou drome verweesendlik, sal jy die oplosings kan vind. Nadat jy jou probleme geidentificeer het, moet jy fokus om hier die hindernisse uit te skakel. Hou op uitstel en vat die kans Neem daar risko Loop jy nooit in die rene Omdat jy verkou gaan kry Is jy bang vir die verkou Wel begin dan Met kleiner Berekende risko's Soos om te kyk of jou staat Malkerseep rechtig gaan flop As jy bieke aan jou bestand Die kans is goed dat jy aangeraam verrasel word Hou op om jou mail te sif Klit jou eiers onmiddellik in, somme met witte en al, en ek sal jou vertel, daar die koek sal nog steeds net so groot sukses wees. Wil jy nog voor jou, jy ouders daak een boek skryf, of na die blomme in Namakoland gaan kyk, moet nie wacht een jaar lang droom, as jy dit nou kan doen nie. As gel die probleem is, begin spaar, as jou tyd is beplan beter. Al daar die klesjais is waar, as jy wil kan jy, en daar is geen beter tyd, as nou die hede nie. Die safte geld vir jou loobaan, as daar taak is wat gedoen moet word, sê vir jou self, dat het gedoen moet word. Jy is die een, wat het moet en kan doen, en jy sal dit klaar klaarmak. Onthou, doeners word raak gesien, gerespekteer en beloon, nie praaters nie. Vergeet gister en raak, is slag kompeteerend Is jou selfvertrouw maar min, omdat jou juist net verlede week so groot gek van jou selfgemaak het? Vergeet van gisterse mislikkings en probleme. Wat gister mislik het, kan het al net vandag lekker werk, en moore vir jou wereld roem bezorg. Daar is baie ware stories oor bekendes en beroemdes, wat tientale kere mislik het, voordat hulle succesvol was. Stel jou voor, jy spiek by, by die comrits wegspring plek. As jy toelat het allemaal jou achter te druk, gaan jy uiteindelik jy laatste wegspring. Boog met die vloermat mentaliteit. Daar is niks fout met gezonde kompetitie nie. Onthou, jy is net so talentvol, slim en interessant, as jy jouself toelaat om te kan wees. As jy terughou, Om nie bedreiging vir een collega, vriendin, sister of huwelijksma te wees nie, gaan jy nooit jou volle potentiaal bereik nie. Elke daad is een nieuwe kans om jou talent en waarde aan jou saaf en aan die wereld te bewys. Takel daar die verslag wat ek net kan veroorzaak dat jou collega's van jou kennis neem. Hou op terugstaan vir nieuwe geleendhede om die bang is vir competitie. Nou is die tyd vir focus en aksie. Die verkrachtingslagoffer Alison het die een aand van haar griesame ervaring beseef, as sy nie aasmal nie gaan sy sterf. Sy het net daarop gefokus. Haar story het nie net een gelukkige einde gehad nie, maar ook duisende vrouwe oor die hele lande geinspireer. So, jy het nou die gaping in die mark gesien, of jou kooloog as een swagplek geïdentificeer, of jy het gesnap dat dit wat dageliks by jou mond ingrip, direct verband hou met dit wat om jou jippe saanpak. Nou bly daar nog net een ding oor, en dit is aksie. Jy moet aan die weg spring om jou planne deur te voer. Dit is hoe jy jou lot in die leven sal bepaal, en daar die sukses sal behaal, waarvan jy nog altyd net gedroom het moet echter nie net een hals oorkoop instorm nie. Skryf duidelik neer, wat jou mikpunt, teen wanneer is, en waard aan een plan uit, hoe jy daar gaan kom. En onthou, volskracht is die enigste verskil, tussen een suksesvolle poging, en een klagelike mislukking. Jou wil om deur te druk met jou aksie, gaan jou van die rest onderskui. Natuurlik kan jy daar drome, laat waar word maar kom ons luister een liekie act een paar liekie samengebring oor drome so in hierdie program aangesnit oor dromehandel hier is eerste Abba met I have a dream I have a dream Song to see to help me call will anything if you see the wonder of a fairy tale you can take the future even if you pay I believe in angels Something good in angels Abba, met I have a dream. En as jy nou net ingeskakel het, jy is ingeskakel by netro is al, wat uitsta in samenwerking met FM Stereo. En my naam is Corrie, en ons gesels oor drome vandag in my program, Menslief, ek is lief jou. Ons kyk na, jy kan jou drome laat waar word. Ons amal het een drome gaan tel die droom op, stof hom af. Dit maak jy saak hoe klein of hoe groot jou droom is nie, dit is moontlik om dit te verweesendlik. Wat is een droom? Een droom is een inspireende toekomstprenkie, wat jou gedagtes, jou wil en jou emoties aanveer. Dit gee jou kracht en spoor jou aan, om alles in jou vermoor te doen, om daar die prentkie te voltooi gaan doen die droomtoets dier een van die volgende vraag op die En as jy ja kan sê op elkeen, is die kans baie goed, dat jy boon op nog daar die toekomstbrinkie helder gaan inkleer. Eerstens, maak seker, dat dit jou eie droom is. Vra jouself dat vraag af, is dit my eie droom? As mense onzeker is oor die talente, luister hulle dikwels na ander mense of daak weet hulle self nie wat die richting hulle wil insla nie. So lewe word dan, een weerspeeling van ander mensese wense. Dit kan jou energie tap en jou moedeloos maak. Tweedens, sien jy jou droom duidelik voor jou? Vra jou self die vraag af. Dit is niet moeilijk om jou droom te verweesendlik, as jy dit duidelijk gedefinieer het en jy dit duidelik voor jou geestes oog kan oproep as jy nie een duidelike beeld van jou droom het nie sal jy my net voortploeter en nie die rechte stappen neem om dit te laat waar word nie gaan skryf jou droom neer tot in die fijnste besonderhede plak dit ergens op waar jy dit elke dag kan sien die derde vraag is is dit moendlik om my droom te verweesendlik Dit is daarom ook nie waard om een droom na te jaag as dit heel tomal buiten jou bereik is nie. As jou droom net op kans gebaseer is, leef jy in een fantasiewereld. Jy kan nie jou droom baseer op wat jy gaan doen as jy die loto wen nie. Om een droom te bereik verhaarde werk en deerstingsvermoe. Om jou droom en jou talente in lijn te kry, moet jy op jou persoonlijke sterkpunten bou en dit kan tyd neem maar as jy op jou sterk punte koncentreer, sal jy minder moeite hoef te doen, want dan sal alles makliker wees. As jy op jou swakker aardies focus, gaan jy daak sikkel. Drome word werkelijkheid, wanneer jy elke dag jou te doen. sukses moet nie een gebeurtenis wees nie, dit moet een leefstel word. Koncentreer op daar die goeie punte om hulle nog sterker te maak. Weet jy wat is jou sterk punte en jou swak is natuurlik? Oefen die goeie gewoontes gereeld, pas disipline toe en jy sal goed op pad wees om daar die droom te verweesendlik. Die vierde vraag is, is my hele hart in my droom? Passie is a baie enieke deel van die droom. Dit is nie al wat nodig is om my droom te bewaar uit nie, maar wel a groot, groot drijfveer. Sonder passie sal jy nie genoeg energie en motivering hee om jou droom te bereik nie. Die pad na droom het gewoon ek slaggate en struikelblokke. Die passie gaan help om al daar die slaggate en struikelblokke te oorkom en dit sal jou droom levendig hou. Moe nie bang wees om anders aan ander mense te wees nie. Dit is nie moeilik om deel van die trop te wees en jou droom te laat waar word nie. Leef jou eie lewe, moet jy dit anderse opinies jou aan jou saaf laat twyfel nie. Kom ons luister nog, a stikkie muziek voordat ons na nog a paar vraag kyk, en is Jason Donovan met any dream will do? Dit is net so as jy nog nie dream moet nie, krys so enige droom, is Jason. Jason Donovan met Any Dream Will Do. Wie kan jou help om jou droom te bereik is die volgende vraag. Een mens kan nie alleen jou droom verweesendlik nie. Geen mens lewe in isolatie nie. En jou droom is ook gekoppel aan ander mense. Jy besluit wat er mens jy nodig om jou te help om jou droom te bewaarheid. Sleit mense in wat jou inspireer, wat edelik is en wiese vaardighede jou na naankom. Gebruik jou goeie kommunikasievaardighede en laat jou droom span weet wat jou visie is. So glo hulle saam met jou in jou droom. Vertel hulle van jou visie, jou strategie, jou doelwit. Hulle deel dan in jou passie en jou enthousiasme en sal jou aanmoedig om daar uit te kom. Die volgende vraag is Wat is die strategie om jou droom te bereik? Nou om daar uit te kom moet jy weet waar jy nou is en waar jy in jou pad is. Jy moet weet wat er stappen jy moet neem om daar uit te kom. Jou strategie moet bijgsam wees. Dink of verander langs die pad. Moet ook nie te veel probeer doen nie. Partij mense verweesendlik nie die drome nie, want die dra te veel dinge met die saam. Raak ontslaan van onnodige goed, wat jou kan terughou. Die volgende vraag is, weet jy, wat jou droom jou gaan kos? Om een droom te hee, is gratis, maar die reis daar toe is nie. Drome kan letterlijke prijs hee, dit kan jou mensese kritiek vreese, baie tyd en baie harde werkos. Die geheim is om op so gauw as in jou droom te beleem. Van die beloningshoop op, Dit werk baas oos opgeloopte rente in die bank. Onthou ook dat die prijs veel droom dikwels hoer is as wat jy verwag het. En die prijs moet baie keer meer as een keer betaal word. Eindelijk hou het nooit op nie. Is dit moeilik om te veel vir die droom te betaal? Die antwoord is ja, dit is. Jou persoonlijke waardes moet nooit in die slag blij nie. Dit is een goeie idee om 'n lijst te maak van dinge wat jy ten alle koste moet beskerm. As jy prijs vir droom betaal, is daar geen waarborg, dat dit gaan waar word nie. Maar as jy nie die prijs betaal nie, is daar een waarborg, dat jy dit nie gaan bereik nie. Is jy bereid om verklik te volhart en voltaal? Op die vraag kan een mens niet sê, jy moet weet of jy nader en nader aan jou droom beweeg. Maak jy elk dag voordring, kan jy sien hoe jou droom nader kom Moe nie tau opgeen nie, al is daar negatieve omstandighede, strykelblokke en daar die onrechtvaardighede. Voel hard en druk dier, byt vas en gee ander mense om jou dag die dag moet op. Dit is gewoon ek nie externe dinge wat mense laat moet opgeen nie, maar hulle eie vergeet dit anhouwer ween situasie. Alles gaan nie altyd perfect wees nie. Beweeg in aangevalvoering toe en denk ook aan wat jy alreeds bereik het. Denk net wat jy dan nog kan doen. Net as jy denk al die paai is dood op straate, is daar nog draai Daar is nooit nie een uitweg nie. Soms werkt dit echter nie om harder en oor en oor te werk aan die goed nie. Partij keer moet jy verander. Dit is tak jou denkpatrone wat jy verander of tak jou hele perspektief. Die volgende vraag, weet jy dat jy jou droom gaan bereik? As jy op ja antwoord, weet jy dat die verweesendelikking van jou droom jou bevrediging sal gee. Groot droom is gewoonlik meer as net een bestemming, dit is een wonderlijke reis. Al bewaar het, het jy nie noodwendig jou droom nie, is daar baar plezier en oorwinnings langs die pad, wat die moeite waard maak. Jy moet dus verstaan dat daar verskoel is tussen die droom en die bereiking daarvan. Die gaping is gewoon ek groot en die pad lang van begin tot einde. Alles gaan nie perfect wees nie. Wees realisties. Hoe groter die droom, hoe groter die gaping tussen die begin en die einde. Hou aan droom op jou pad. Dit sal jou motiveer, inspireer en aan die gang hou. Soms gaan dinge stadig Probeer elke stapje geniet en die beste daarvan maak. Die lewe... Bring my sy eie soot Dit geld ook vir jou pad na jou droom. Kom ons luister, nog een stikkie muziek. En hier is Kuleski met All I Have To Do Is Dream. do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine, anytime, night all oh day. Ekko leskies met, all I have to do is dream. Nou gaan, kry die droom, skryf die droom neer en begin droom. Ek kyk nog saam met jou so'n so, bykie minder as 30 minuut en ons kyk na die volgende vraag. Vra jyself af, is die droom ook tot voordeel van andere? Denk a bykie aan bekende mens in die geskiednis wat met deernis onthou word. Hulle het hulle daarin toegewee om mense te help en word nie onthou om het hulle baie geld of besiddings gehad het nie. Hulle drome het ook ander bevoordeel. Jong mense besef nie altyd die belangrikheid daarvan nie, maar die ouderdom bring wysheid en die beseef dat het belangrijk is dat die ander, dat die drome ook ander mense moet insluit en ook ander mense moet help. As die drome net tot voordeel van die dromer is, is dit geen Of het het geen langdierige waarde nie. Dit sal nie meer saak maak as die dromer weg is nie. Je hoef nie die hele wereld te help of te verander nie. Probeer selfs nou om net een mens te help. Wat een verskil sal maak, of wat een verskil sal dit nie al klaar maak as jy net een mens help nie. Begin klein en probeer nie die beste wat jy kan doen. Jaag jou eie drome. Hou op. Dink en begin lewe. As jy sit en tel hoeveel tyd die mens per dag spandeer aan bekommernisse, voel het amper vir my of ons die heel dag sit en dink en dink. Dink aan waard, dink aan jou gesin, dink aan finansies, dink aan jou gezondheid, dink aan die toekomst, dink aan die verlede, dink, dink en dink. Ons is soms so bezig om te dink dat ons vergeet van vandag. Ons leef nie meer vir vandag nie, maar vir morgen. Hiermee sê ek nie dat beplanning een slechte concept is nie, maar het is ook soms dat die mens so wegvoer raak in beplanning, dat die mens vergeet om die plannen wat ons maak uit te leef. Kruim Joukou sy boek sê, Get out of your rut and into your groove. Dit is eindelijk die boek sy naam. Daar is ook een waarde voor die lese wat Graeme in hierdie boek heet. So, maak een plan, kyk of jy die boek in die handen kry, dit is Graeme Jouko, Y-O-K-O, y -O -K -O, en die boek's naam is Get Out of Your Rat and Into Your Groove. As volwassenes kan ons ons geniet en verantwoordelik wees op die salte tyd. Hoeveel mense sit vandag in werke wat hulle nie geniet nie? Ek so sê meer as 80% van mense dalk meer. Jou werk is een groot gedeelte van jou dag en as jy nie passie of liefde dalfreed nie, is meer as half van jou dag negatief. In sy boek stel Graham voor dat ons moet lewe en nie net een lewe maak nie. Indien ons nie van ons werk hou nie, gaan ons moeg ongezond en leeg voel. Vind jou passie en waarom goed is en doen dit elke dag. Al kan nie jy dit nie jou loob maak nie, doen het net elke dag. Wanneer ons nie doen met ons geniet nie, jag ons iemand anders te drome. Ons raak so makkelijk in ons eie ongemak, dat groei onmoendlik is. Die eerste stap wat jy kan volg om jouself uit die gat uit te kry, is om jouself beter te leer ken. En die vraag is, hoe doen ons dit? Ons begin met een reeks vraag wat jouself moet vraag. Die eerste vraag is, wie is ek? Ons is amal wonderlik en eniek gemaakt. Ons is ook nie per ongeluk hier nie. Ons het elke ene baie spesifieke plek in die lewe. Wat die oomlik en denk oor wie jy is? Wat is jou gaves en talente? Wat is jou sleigde eindskappe? Waarvan hou jy? Waarvan hou jy nie? Hoe meer jy oor jouself kan neerskryf, hoe makkeliker is het om te ontdek wat jou gelukkig sal maak en om jou droom in een aksie om te sit. Die volgende vraag is wat jy jousavond vraag, waar kom ek vandaan? As jy nie weet waar jy vandaan kom nie, is dit aansienlik moeiliker om te weet waar jy in jou pad is. Ons het amal verlede. Soms wil ons het vergeet, maar ons verlede het ons gevorm in die mense wat ons vandag is. Gebruik die foute wat jy gemaakt het om te leer. Niemand is perfect nie, ons amal maak foute. Dit is wat ons mens maak. Wees onvoervaardelik lief jouself Wanneer jy een goeie idee het waar vandaan jy kom, gaan denk een biekie waaien as ek op pad Is jy bezig om jou eie drome te jaag of jou drome van iemand anders? Maak seker dat jy weet wat jou eie drome is My droom as kind was om stories te skryf Ek was mal oor stories Tot vandag toe is stories en ver, verhalen vir my een passie en al skryf ek nou nie stories vir beroep nie, kry ek baie geleentede om stories te lees en boeken te lees en ek hou ook daarvan om stories vir kinders op te maak en te lees. Dit maak my gelukkig. Met ander woorde, ek nog steeds jou drome volg, al is dit net een klein gedeelte daarvan. Moet nie jou energie moers dier een leun te leven nie. Gebruik daar die energie om te kan verander. Wat jy kan en omvaar die dinge wat jy nie kan verander nie. Wees wie jy gemaakt is om te wees. Want daar die persoon is uniek en wonderlik. Maak wie kontak met jouself. Maak tyd in jou bezige dag vir net jouself. Dit is die eerste stap in jou reis na geluk. Dit is ook nie selfsichtig om tyd vir jouself te maak nie ook nie om goed te wees vir jouself nie. Neem hierdie week en gaan doen iets goeds vir jouself. Dit is hoe ons begin om ons eie levens te maak. Dit begin alles by kiese om gelukkig te wees en daar die kiese begin by jou. En Steve Maraboli sê, There is nothing more beautiful than seeing a person being themselves. Imagine going through your day being Unapologetically you. Is dit nie waar nie? Kom ons luister nog een stukje muziek en hier is dana Winner met The Dream is Real. Knows when I long to be touched A flower needs some rain Take me away Into a place without time A moment for us A time to forget Remember a tear And make it the best we can go for I'll give you the world by day You took me away into a place without time a moment for us a time to forget remember Met The Dream is Real Hier is ingeskakeld by Net Radio SA Wat uitsa in samenwerking met FM Stereo Gaan we soek geres ons webverbe By www.netradiosa.co.za Of www.fmstereo.co.za En natuurlijk speel die radio's ook op die webverbe En je kan met enige safon of rekenaar saamkeier, doe ook geris rond, daar is pot potgoeie van vorige programme, en die nie het gemis het, sluit ook aan by ons Facebook groepen, gaan like ons Facebook plaie, en nou al jou familie en vriende, om saam met ons te keier. indien u wil adverteer op die radio, nationaal, of internationaal, eenmansak, of kooperatieve bescheid, kontak ons geris, op die webblad onder die hoofd, die kontak ons, is daar een forumpie, wat die kan invul, en ons sal terugkom na jou toe met die pakket wat jou zak sal pas. En indien jy jou bezig het na die volgende vlak in die kieberuimte wil neem, kom dat my korrig geris en ek kan vir jou een webwerf bouw. Ek geef jou een gratis domein levenslang met 2000 MEC, harde drive spasie, 10 epos adresse en een gratis SSL sekuriteitssysteem, so jy kan selfs een winkelkie op jou webwerf opzet en veilig betalings neem. Jy kan my kontak dier middel van die hofie, of die kontakvorm by onder die hoofie, kontak ons op die webwerf by www.netradio.sa.co.za of jy kan vir my e-postuur by kori by netradio.sa.co.za of kori by juni koppelteken lab.co.za Indien jou woordkansel bemerk, nationaal of internationaal, of jy nou reeds gedrukte boeke het, of e-boeke, ons laat dit gratis op die wankelkie, kontak my ook vir meer besonderhede, my Skype adres is skori.slabber3, so skori.slabber3, of stierf my e-postie, en ons kan lekker gesels, en jou boeke op die webwerf sit. Jy, jy kan ook gaan na www.boekhet.co.z, Aan die boeken verskyn ook daar. Ons kan jou boek gratis daar oplaai om so bieke blootstelling te kry en bemerking te kry. Indien jy natuurlijk boeken het wat jy geproef lees wil hee, of vertaal moet woord, ons kan jou help. Contact my asblief by my eposadres kori. Pint, of kori by unicopultikernab.co.za of kori by netradio.sa.co.za Ek gee weer my Skype adres, dis korrie.slabber3. Indien jy jou boeken in audioformaat op een serie wil bemerk, juist op die rechte plek, kon ek vir Kathy, sy doen dit, sy kan vir jou kotaasie gee, en haar epos adres Kathy by netradio.sa.co.za. Dit is ook een handige ding, indien mense met sig probleem met jou boeken wil lees, dan kan jy eider op 'n CD in die hande kry en so ook daardie woordkuns geniet. Of dalk is iemand net te lei om 'n bietjie te lees, hy wil eider 'n CD luister dan is dit net die ding. Kontekar, descatty by net 'n radio is open, seep en sitel gayshou weer by of gaan volgens op tune in jy kan met enige selfoon android tablet rekenaar skoot rekenaar enige plek en enig tyd wêreldwyd vanaf die hoogste bergspits of in jou huis of kantoor saam kuier solank jy toegang tot die internet het en op hierdie noot gaan ek vir jou groet van dag onthou bly ingeskakel om sieuries dr. Tini eiers op die lig met oordinking En om 8 uur is Elkie op die lig met sy muziek manke. hy speel so tussen 9 tot 15 ligies, waarin daar leidrade versteek is, jy van die leidrade haal letters uit die uit en vorm een woord aan die einde, het is groot bret, skakel van naand in om 8 uur vir Elkie sy muziek manke. Ek sê jou, tot ziens, een lievelike avond, een lievelike naweek. Ek s'more om 6 weer terug met reis na die sterre en ons is op die oomlik bezig met radiodramas daar buiten in die buitenste ruimte. Ek speel uit met Rudy en Corlia, se drome, een lieflike avond verder, tot ziens. To-do.